L-au întrebat, întrebat în felul acesta. Doamne, oare acum vei așeza așezat la Împărăția lui Israel? Iar Mântuitorul le-a răspuns. Nu este al vostru a ști ani sau vremile. Dar veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi. Și atunci veți fi martori în Ierusalim și în toată ideea și în Samaria și până la margine Pământului. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că nimeni nu poate să vestească Evanghelia dacă nu este întărit de Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu este întărit de Duhul Sfânt. Lucru care s-a și întâmplat la pogorârea Duhului Sfânt când vedem pe Sfântul Apostol Petru predicând cu, mu cu multă putere tuturor evreilor adunați din toată lumea la cinzecime și mai mult decât atât convingându-i pe o parte dintre ei să se, botează, să, să se boteze, să primească botezul creștin. Iată așadar care este taina mare a vestirii Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos până la marginea pământului. Cum spune Mântuitorul, să toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Învățându-le să păzească toate câteva împăruncivă și adaugă: Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Această prezență a Mântuitorului Isus Hristos în lume până la sfârșitul veacurilor, această lucrare a Mântuitorului Isus Hristos în lume până la sfârșitul veacurilor, este împlinită mai întâi prin Sfinții Apostoli, prin Sfinții Părinții ai Bisericii, prin toți cei care primesc această vocație de creștin, adică cei care cred în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat și a pătimit și s a înviat și, a învia, și a înălțat, s a înălțat la ceruri și a șezut a dreapta Tatălui ca Fiul al omului această, acest mare adevăr a fost propovăduit și este propovăduit de fiecare creștin care devine, prin vocația sa, o literă în Evanghelia pe care lui Iisus Hristos o scrie în ființa fiecăruia dintre noi până la sfârșitul veacurilor. Deci, de data aceasta, Evanghelia se scrie în ființa omului. Iar cei care prin care Mântuitorul Iisus Hristos ne naște, la credința acea vie, la credința în Dumnezeul cel viu, în Dumnezeul cel adevărat, sunt mai întâi Sfinții Apostoli, cei care împlinesc această vocație, această chemare, ca unii care au fost martorii direcți ai vieții și activității Mântuitorului Iisus Hristos. Această apostolie, apostolos, care în limba greacă înseamnă trimis, trimisul lui Dumnezeu. Așa cum în Vechiul Testament au fost patriarhi sau proorocii, profeții. Deci ei au făcut prezentă această lucrare a Mântuitorului Isus Hristos, sau mai bine zis, au vorbit despre această prezență a lui Dumnezeu, a Dumnezeului Celui viu în slujba oamenilor. Și prin Sfinții Apostole, așa cum se știe, Mântuitorului Iisus Hristos a adus la credință neamurile. Neamurile, cum spune și Sfântul Apostol Pavel, ne referim aici, Iudeia, Samaria, dar spune mai departe, până la marginile Pământului. Ceea ce trebuie noi să înțelegem este faptul că, dacă ar fi să ne potrivim mintea, cu înțelepciunea lumii acesteia, Sfinții Apostoli nu ar fi avut nicio șansă să propovăduiască Evanghelia până la marginea Pământului. De ce? Pentru că lumea în care au fost trimiși Sfinții Apostoli să propovăduiască era o lume ostilă, o lume păgână, o lume care iubea plăcerea, o lume politeistă, o lume idolatră. Așa cum, din păcate, se vede că este și lumea de astăzi, în majoritatea ei, o lume păgână, o lume idolatră, oricând dispusă să-L înnocuiască pe Dumnezeul cel viu cu idolii lumii acesteia. Și șansa pe care o aveau Sfinții Apostoli potrivit înțelepciunea lumea acesteia era aproape inexistentă. Pentru că Sfinții Apostoli erau oameni în majoritatea lor simpli, cum este și Sfântul Apostol Andrei, fiu de Pescar, el însuși Pescar împreună cu fratele său Petru din Betsaida Galilei. Erau oameni simpli. Nu aveau școlile înalte decât aveau această școală esențială, care este școala Mântuitorului Isus Hristos, în puterea Duhului Sfânt. Fără această școală, nu ar fi avut nicio șansă să dospească o lume ostilă. Și lucrul acesta, ca să-l înțelegem mai bine, îl arată Sfântul Apostol Pavel, atunci când în anul 51-52 ajunge în Areopagul din Atena. Sfântul Apostol Pavel, care nu a fost martor direct al vieții și activității Mântuitorului Isus Hristos, Sfântul Apostol Pavel care a fost prigonitor al creștinilor, cel școlit la școala lui Gamaliel din neamul fariseilor, din seminția lui Veniamin. El școlit se știe că a fost prigonitor cu exces de zel al creștinilor și că în momentul în care a fost chemat de Mântuitorul Iisus Hristos pe drumul Damascului, atunci el se îndrepta spre Damas pentru a aduce legați la Ierusalim, pe toți creștinii din Damasc. Deci, prigonitor. Și ați văzut, dacă am fost atenți la apostolul care s-a citit astăzi, ce smerenie, ultimul dintre oameni se consideră Sfântul Apostol Pavel. Tocmai pentru că înainte a fost prigonitor al creștinilor și când a binevoit Dumnezeu l-a chemat să fie apostolul neamurilor, întemeind această vocație, această chemare, mai ales pe râvna sa pentru Dumnezeu. Dar o rână fără discernământ și fără pricepere, pe care Mântuitorul Iisus Hristos o convertește pe drumul Damascului și El devine Apostolul Neamurilor. Care este șansa? Iată, Apostolul Pavel, care era totuși, se numea înainte Saul, și era școlit și ajungând în Areopagul Atenei, acolo unde erau filozofii epicurei și stoici, care credeau în puterea rațiunii, care credeau în știința omenească, cărora prea puțin le păsa de ce se întâmplă după moarte, care promovau filozofie, cum erau filozofii epicurei. Bea mănâncă după moarte, nicio voluptate. Bea mănâncă după moarte, nicio plăcere. Și de asemenea stoicismul care avea o filozofie destul de rafinată și care încerca să facă din suferință chiar un scop, adică un scop al purificării. Deci, iată, Sfântul Apostol Pavel se lovește cu această mentalitate și în momentul în care el le vorbește despre faptul că Dumnezeu a creat dintr-un sânge întregul neamul menesc, adică protopărinții, și lucru acesta convenea oarecum grecilor pentru că ei din perioada lui Alexandru Macedon, când el a nivelat și a hrănit această idee monogenistă că toți oamenii se trag dintr-o singur, dintr singură pereche de oameni, au niște protopărinți, și apoi le-a vorbit despre Evlavia lor, dar când a ajuns la înviere, a spus despre asta, te ascultăm și altă dată. Și înțelegem de la Sfântul Apostol Pavel cum Sfinții Apostoli, în majoritatea lor oameni simpli, au reușit să dospească Evanghelia Mântuitorului Isus Hristos până la marginile Pământului. Pentru că inclusiv Europa de astăzi, dacă are ceva de civilizație și lucrul acesta se spune foarte rar, cu atât mai mult cu cât în Constituția Europei nu se spune nimic de faptul că civilizația Europei, chiar aceasta exterioară, este rezultatul viețuirii într creștinism că la anul 800 când la anul 800 când Papa l-a încoronat pe Carol cel Mare Carol cel Mare era în însuși aproape barbar iar triburile, triburile germanice și triburile din această parte a Europei care astăzi se numește civilizație erau triburi barbare erau într-o barbarie cumplită și creștinismul a fost acela care i-a disciplinat, care a pus rânduială în viața lor. Așadar, iubiți credincioși, aceasta este, era realitatea și în aceste ținuturi, chiar dacă existau anumite centre grecești pe teritoriul țării noastre, Sfântul Apostol Andrei, așa cum ne arată și Sfânta Scriptură, dar mai ales ne arată Sfânta Tradiție Bisericii, a fost cel care a creștinat știția mică și știția mare, printre alte uh, provincii pe care l-a creștinat. Prezența a Sfântului Apostol Andrei pe acest teritoriu românesc a fost pusă de unii istorici, sub semnul întrebării, însă, trebuie să spunem un lucru esențial, că istoria creștinismului nu se face numai pe documente care au rămas. Există un principiu al unui învățat francez care spune că dacă nu există documente, nu există istorie, cu alte cuvinte. E bine să, sp să spunem că în biserică noi avem cel de-al doilea filon documentar și anume este vorba de Sfânta Tradiție. Și această Sfântă Tradiție, așa cum ne arată Sfinții Părinții ai Bisericii, este un izbor la fel de puternic precum datele scrise în aceste documente. Pentru că dacă nu există document, nu înseamnă că realitatea istorică nu există nici ea. Spre exemplu, Sfântul Basile cel Mare spune Cine ne-a învățat pe noi să ne întoarcem cu fața la răsărit și să ne facem semnul Sfintei Cruci?”. Deci nu scrie nicăieri în Sfânta Scriptură, așa cum ar spune neoprotestanții, unde scrie, probabil că de aceea, ei nici nu fac semnul Sfintei Cruci și nici nu se închină spre răsărit. Dar spune Sfântul Vasile cel Mare, cine ne-a învățat pe noi să ne întoarcem cu fața la răsărit și să ne facem semnul Sfintei Cruci? Așa am pomenit... Așa s-a împărtășit din generație în generație de la Sfinții Apostoli încoace, Spune Sfântul Vasile cel Mare. Al doilea exemplu îl dă Sfântul Vasile cel Mare care se referă la cântarea de la vecernie Lumină-Lină. Și el spune așa. Noi am moștenit această cântare care este foarte veche și în ea spunem așa că cinstim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. De ce să-L nedreptățim pe Sfântul Duc în legătură cu cinstirea care îi se acordă când tradiția a făcut-o. Deci, iată că în istoria Bisericii și în istoria creștinismului operează și tradiția, și sfânta tradiție, și operează Sfântul Duh. Astfel, prima și cea mai veche tradiție care menționează prezența Sfântului Apostol Andrei pe teritoriul românesc a fost consemnată de origine în secolul al iii -a. Origen spune că atunci când apostolii s-au adunat și au stabilit area de misiune pentru fiecare, și acest lucru s-a făcut probabil la sinodul apostolic din anul 49-50 de la Ierusalim, de care vorbește Cartea Faptele Sfinților Apostoli, potrivit tradiției, lui Andrei i-a revenit șiția. Ce este șiția? În antichitate două mari popoare dominau spațiul acesta, șiții, care locuiau în sudul Rusiei și al Ucrainei, și tracii, care locuiau în peninsula balcanică și o mare parte din Asia Mică. Șiții aceștia s-au extins și în Dobrogea și în secolul I erau niște regate șitice în Dobrogea de Sud, pe la Mangalia și de aceea și provincia a fost numită Șiția Mică, identificată cu Dobrogea de astăzi. Aria geografică de misiune a Sfântului Apostol Andrei este stabilită la Sinodul Apostolic de la Ierusalim. Și între timp s-au mai descoperit și alte izvoare, în special provenite din Occident, care se bazează pe izvoare mai vechi și acestea sunt alcătuite în secolul al IX-lea și au fost publicate și în acestea. Predica Sfântului Apostol Andrei în înșiție este atestată. Aceste izvoare au stat la baza martirologiului roman al Bisericii Apusene. Dacă Biserica Apuseană are tradiția ei și istoria ei întemeiată pe aceste izboare, de ce noi să nu luăm în considerare ca fiind valabile și pe teritoriul țării noastre? De Sfântul Apostol Andrei este primul care merge, este așa cum ne arată Sfânta Scriptură, a avut această fericire de a fi primul care să meargă la Mântuitorul lui Iisus Hristos. De aceea este numit cel întâi chemat la apostolat. În martirologii occidentale este menționat faptul că Sfântul Apostol Filip l-a ajutat pe Sfântul Andrei la propovăduirea Evangheliei și nu este nimic nelogic în această afirmație. De exemplu, Sfântul Apostol Petru a fost ajutat de Sfântul Apostol Andrei. Sfântul Apostol Pavel a fost ajutat de Barnaba și de alți apostoli, încât această împreună lucrare între Sfântul Filip și Sfântul Andrei este de înțeles. Ei proveneau din aceeași cetate, din Betsaida, iar relațiile acestea din copilărie sunt foarte puternice. De altă parte, citim în Noul Testament, în Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, la capitolul 1, versetele 33, 35 la 44, Că după ce Sfântul Andrei l-a cunoscut pe Iisus, primul la care s-a gândit să-L ducă la Mesie a fost fratele său Petru. Și imediat următorul adus la Hristos, a fost Filip. Deci prietenul lui Filip a fost a treia persoană care l-a cunoscut pe Mântuitorul lui Iisus Hristos. Lucrarea Sfântului Apostol Andrei trebuie legată și de aceea a Sfântului Filip, deoarece și el l-a ajutat. Și avem astfel, doi Apostoli care au predicat, în această parte și în această zonă, adică în Șiția. Deci, problema lucrării Sfântului Apostol Andrei pe teritoriul românesc este astăzi justificată atât pe baza izoarelor, dar și pe baza Sfintei Tradiții. Și având siguranța predicii Sfântului Apostol Andrei, Biserica l-a adoptat ca Sfânt Ocrotitor al poporului român. Deci, patronajul acesta al Sfântului Apostol Andrei și l-au impropriat și alții, spre cum sunt ruși, Și ei l-au revendicat pe Sfântul Apostol Andrei ca Sfântul Apostol ocrotitor și cel care a propobăduit Evanghelia pentru prima dată în aceste teritorii. Este o rânduială Dumnezească și faptul că moașterele Sfântului Apostol Andrei au venit de două ori în România și nu este fără justificare lucrul acesta. Trebuie să ne gândim că este pronia Dumnezească. După ce a predicat aici pe teritoriul românesc, Sfântul Apostol Andrei s-a stabilit la Patras unde a convertit pe foarte mulți dintre păgâni. Chiar soția guvernatorului care se numea Egeas s-a convertit la creștinism. Și Sfântul Apostol Andrei a murit în Patras și documentele spun că guvernatorul de atunci l-a răstignit pe un măslin i-a legat brațele cu frânghii și l-a răstignit pe o cruce în formă de X. Se știe crucea Sfântului Andrei ca să se chinuiască mai mult. De aceea crucea Sfântului Apostol Andrei este în formă de X după forma trupului Sfântului care a fost răstinit cu mâinile și picioarele date în formă de cruce. Și mai târziu împăratul Constantin cel Mare a construit o catedrală unde a vrut să aducă moaștere celor 12 apostoli și unde să fie înmormântat și Sfântul Apostol Andrei. Catedrala aceasta a fost terminată de către Constanțiu fiul lui Constantin cel Mare, în 357, care a adus cele mai apropiate moaște în catedral, adică cele ale Sfântului Apostol Andrei, păstrate la Patras. Populația s-a opus, dar în cele din urmă a cedat, mai ales că era voința imperială, iar moaștele au fost duse la Constantinopol. Singurul apostol care a fost adus în trei la catedrala Sfinților Apostoli a fost Sfântul Apostol Andrei. Și moaștele sale au rămas la Constantinopol până în secolul al IX-lea, când împărat al Bizanțului era Vasile I Macedonianul, care a fondat dinastia macedoniană. Acesta a cunoscut la Patras o doamnă, Danielis, care venind la Constantinopol l-a înduplecat pe Vasile I Macedonianul să-i dea capul Sfântului Apostol Andrei, pe care avea să-l ducă la Patras. Și capul Sfântului Apostol Andrei a rămas acolo până astăzi. Cei care a fost în pelerinaj în Grecia, cu siguranță v-ați închinat la Patras, la capul Sfântului Apostol Andrei. Celelalte moaște au rămas la Constantinopol, iar în 1204, când a fost înființat Imperiul Latin de răsărit, moaștele au rămas acolo până în 1247, când un rege francez, Ludovic cel Pios, venit la Constantinopol, a dorit să ia cât mai multe vestigii legate de persoana Mântuitorului. Corana cu spin, crucea, dar și moaștele Sfântului Apostol Andrei. Nu a reușit să ia, însă. O parte din ele au ajuns în Italia și aici s-au împărțit. Și astăzi, moaștele Sfântului Andrei, în afară de cap, sunt împărțite în întreaga lume creștină. Aceasta este, pe scurt, istoria Sfântului Apostol Andrei și a moaștelor sale. Iubiți credincioși, este foarte important pentru poporul român să aibă conștiința acestui creștinism de origine apostolică. Faptul că noi am fost încredințați, am fost încreșinați, de Sfântul Apostol Andrei, primul chemat la apostolat, are pentru noi o semnificație profundă. Pentru că poporul român, în momentul în care a căpătat conștiința de neam, a căpătat această conștiință, în lumina Evangheliei Mântuitorului Isus Hristos, noi nu am avut altă certitudine și altă credință ca neam și ca popor român și lucrul acesta este confirmat de toate documentele decât credința Mântuitorului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat care ne-a coborât, care ne-a revelat, ne-a descoperit această putere a Tatălui și a Fiului și a Sfântului, dacă e Sfânta Trăime și care ne-a arătat că semnul mântuitor pe care noi îl avem este semnul Sfintei Cruci, cum cântăm noi și în taina Sfântului Maslu, Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta, ai dat-o nouă. De aceea, iubiți credincioși, trebuie să înțelegem că nu este atât de simplu să renunțăm la această spiritualitate, mai ales astăzi când, așa zi și panigiriști, ai ateismului. Și sunt atâția și îmi pare rău că pe toate aceste să zicem așa, canale virtuale, cele mai urâte cuvinte la adresa Bisericii Mântuitorului Isus Hristos, cele mai urâte cuvinte la adresa religiei în școală sunt adresate de către acești propagandiști a și care spun ce ne interesează religia, că religia este în dobitocire, în școală, că, mă rog, biserica este depășită și așa mai departe trebuie să înțelegem un lucru esențial și trebuie să înțeleagă și acești panigiriști. Fie că sunt ei uh, adunați în ONG-uri uh, de un activism uh, uneori brutal la adresa bisericii și la adresa credinței creștine, trebuie să înțeleagă un lucru esențial. N-am avut altă credință și altă noblețe. Noi, poporul român, N-am știut, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, decât pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin care acest popor român, răstignit într-o răspântie a spațiului acestuia între marile imperii, răstignit și mai ales cotropit uneori de către cei fără de lege, N-am avut altă certitudine decât pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a pătimit, a fost răstignit, a murit, a înviat și s-a înălțat. N-am avut alt semn sfânt prin care am pus capăt tuturor reglerul decât semnul Sfintei Cruci. N-am avut altă limbă decât limba vechilor kazanii, Cazania care este tâlcuirea sfințelor Evanghelii, limba Sfintelor Cazanii, cazania care este tălcuirea Sfintei Evangheliei și Evanghelia spune un mare gânditor și un mare om de cultură, cel care a înființat primul catedra de geografie la Universitatea Bucureșteană, este vorba de Simeon Mehedinț care a spus un popor atât prețuiește cât a înțeles din Evanghelie. Iar acești panigiriși trebuie să știu un lucru esențial. Că fără bisericile noastre, sfintele locașuri, vedem foarte mulți acum și în mass media, la televiziuni, ce ne interesează? Că fiecare are pe Dumnezeu lui. Fiecare zice, și foarte bine a spus Dan Puric la un moment dat, zice, îmi pare rău, dar eu nu pot să mă închin lui Dumnezeu în fața frigiderului. Deci, noi avem sfinte locașuri prin care spațiul acesta se adună. Pentru că Sfântul Locaș, biserica, vedeți că este ca o corabie. Este o corabie și cum este biserica noastră și majoritatea bisericilor, în planul acesta treflat, ca o corabie și ca o Sfântă Cruce, cu pronaosul, cu naosul, cu absidele laterale și cu Sfântul Altar și cu turla aceasta prin care noi ne înălțăm către pantocrator care neocrotește, care este atoțitorul, aceasta este, de fapt, așezarea noastră în spațiu. Pentru că spațiul nostru trebuie să se adune într-un locaș, într-o biserică, într-un sfânt locaș unde noi ne întâlnim în Duhul Dragostei Lui Hristos. Avem așadar, avem ceva sfânt, și am avut ceva sfânt, care ne-a menținut în această istorie răstignită. Poporul român... A fost un popor răstignit, dar nu a căzut pradă fatalității, tocmai datorită credinței în Dumnezeul cel viu, coborât în sufletele oamenilor prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, credință propovăduită după înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos și pogorârea Duhului Sfânt, pentru prima dată pe aceste menaguri de către Sfântul Apostol Andrei și apoi Sfântul Apostol Filip. Așadar, iubiții mei, trebuie să știe fiecare din acești panegiriști că noi nu reintrăm în creștinism. Că acești copii ai noștri, ai neamului românesc, trebuie să cunoască această identitate. Pentru că însă și Europa creștină, fără memorie, este pierdută. Europa, fără memoria creștină, este o Europa pierdută. Și am văzut cum s-au adunat chiar francezii, care, care sunt cei mai porniți de la Revoluția franceză împotriva crucii, împotriva Mântuitorului Isus Hristos. Atunci când s-au întâmplat acele nenorocire, au fost 3.000 de francezi care s-au rugat de data aceasta în Catedrala Notre-Dame, unde, pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în locul Maicii Domnului, au așezat zeița rațiunii o, un idol făcut după chipul unei prostituate din Paris. Aceasta este cultura. Și noi trebuie să avem această memorie, deci copiii noștri înainte de a fi educați, știu eu, educația pentru sănătate cum spun unii și alții, ei trebuie să fie educați în ceea ce s-au născut. Cine sunt ei? Care este genealogia lor? Pentru că omul nu se naște pur și simplu aruncat cu hârzobul din cer. Omul se naște din anumiti părinți. Omul se naște într-un anumit spațiu. Fiecare persoană umană care se naște are o genealogie care urcă. Are părinți, are bunici, are moși, are strămoși de care nu va trebui să facă vreodată, nu va trebui să-i uite. Pentru că dacă nu are memorie, nu are identitate. Și degeaba spun unii că noi indoctrinăm prin religie, adică prin spiritualitate. Ne referim de data aceasta la credința creștină-ortodoxă. Cum adică, în momentul în care un străin vine în România, ce vrea să vadă el? Vrea să vadă fostele uzine 23 August și așa mai departe? Ar spune Părintele Nicolae hai da de! Vrea să vadă mănăstirile noastre. Fie că vrea să vadă Voroneț, Sucevița, Moldovița, Pudna sau Hurez, sau Tismană. <coughs> vrea să vadă unde este sufletul românesc. Există în altă parte sufletul românesc? Veți spune, da, există, probabil. În creatorii noștri și în scriitorii noștri. Dar oare... Care este de fapt identitatea spirituală a acestui neam? Limba noastră despre care profesorii de limba română spun că este măria sa limba română este într-adevăr în limba vechilor cazanii, dospită în psaltirea preversului togmit al lui Dosoftei. Dospite în Noul Testament de la Bălgrad. dospite în Biblia de la București de la 1688. Aceasta este cultură. Aceasta este realitate, iar noi, dacă în secolul al XIV-lea, la Sfântul atus, existau la mănăstirea Cutlumuș 800 de călugări români, în vremea lui Nicolae Alexandru Basara, pe la 1380 și ceva, înseamnă că eram creștini. Eram și aveam o conștiință profund creștină, pentru că mănăstirea Cutlumuș a fost numită pe vremea starețului Hariton, care a și mitropolit al țării românești, Marea Lavră a țării românești. Dacă merge vreun istoric la Sfântul Munte Atos, va vedea că acolo sunt 40.000 de documente românești. Numai la Atos, atenție! E adevărat, unul dintre ele pierdute, dar consemnate. Ce caută aceste 40.000 de documente românești la Sfântul munte Atos? arată că după căderea Constantinopolului voievozii români au fost aceia care au întreținut locurile sfinte. Astfel că un rus Porfirie Unspenski în secolul al XIX-lea, că la 1850 și ceva a spus niciun popor pravoslavnic n-a sprijinit mai mult locurile sfinte și Sfântul Munteatus cum au făcut-o țările române. Ei, este puțin lucru este aici o cultură și o spiritualitate? Și această cultură și spiritualitate, îmi spunea tatăl meu, bătrânul, de 90 de ani, iată, în satul meu natal. Spunea așa, singurul tată, singurul care mai face cultură cu noi astăzi la țară, este preotul. Cu bătrâni. Este preotul care ne cheamă la Sfântul Maslu, vin mai mulți preoți la Sfântul Maslu, pentru că majoritatea dintre noi suntem la este Cel care săvârșește pomenirile noastre cu moșii și strămoșii noștri, dar mai presus de toate este Cel care săvârșește Sfânta Liturghie în fiecare duminică, și să fie sărbătoare sau ori de câte ori este nevoie, Sfânta Liturghie care este cea mai profundă formă de cultură, este cultura vieții și nu orice fel de cultura vieții, ci cultura vieții veșnice. Este puțin lucru acesta, oare? De ce, atât iubiții mei, aceasta este cultura noastră profundă. Aceasta este memoria noastră prin care noi, pe care noi înțelegând-o, pentru că dacă puiul de român va merge la voroneșu Suceviță sau Moldovița, va veni cineva din Occident care este mult mai bine documentat și îi va explica ce înseamnă arborele lui Iesei sau de ce se folosește o anumită culoare la, spre exemplu, învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Oare nu este bine să cunoaștem de ce spune poetul Coșbuc în uh, uh, poezia sa și Bune Domnul de avea la cap o cruce? De ce avem această cultură a crucii? De ce o așezăm la răspântii? De ce ne închinăm atunci când trecem pe lângă troițele noastre, pe lângă bisericile noastre, de ce ne spovedim și de ce ne împărtășim? De ce avem acest cult al Sfinților, care pentru noi sunt împreună luptători și împreună rugători la Dumnezeu? Este puțin lucru acesta oare? De aceea, iubiții mei, ei știu foarte bine că dacă nu avem memorie, nu avem nici identitate. Însă identitatea noastră, și dau un exemplu concret de data aceasta, Tinerii noștri români care merg în Occident și v-am mai spus acest lucru, este o experiență. Avem poate 4 milioane de români în Occident. Poate nu toți. Dar pot să spun că majoritatea dintre tinerii care merg în Occident merg acolo la bisericile românești ortodoxe. Lucră acesta pot să spun cu toată uh, seriozitatea. Deci, și în Italie, și în Spanie, și poate și în celelalte țări, dar în special în Italia și Spania, sunt tineri care merg la biserică și care mărturisesc. Părinte, când eram în țară nu mergeam deloc la biserică. Dar când am ajuns aici, în această mare, pentru ca să nu mă pierd, mi-am căutat identitatea și am găsit-o în biserică. Și ne-am întâlnit și ne întâlnim în biserică. Câte sute sau poate mii de botezuri. Sau au săvârșit în Italia, spunea preasfințitul Siluan, cel care este episcop al Italiei pentru creștinii ortodoxi români. Este foarte important să avem memorie. Este foarte important să înțelegem acest trecut, pentru că trecutul nostru nu este de fapt o întoarcere, ci din potrivă, trecutul nostru este un prezent. Pentru că sfinții noștri, sfinții pe care am avut, și aș da un exemplu mult mai aproape de noi. Trecutul oarecum recent. Cei care au mărturisit credința creștină în temnițele comuniste. Când ei au fost aruncați în acest spațiu al iadului. Al iadului de la Pitești, de la Iud sau de la Sighet. Și cei care n-ați fost, ar trebui să vizitați memorialul de la Sighet, care mie mi se pare cu tremurător, precum și a Iudu și toate celelalte, când credința creștină a fost batjocorită, când îi se cerea deținuților să înjure pe Dumnezeu, pe Mântuitorul și pe Maica Domnului, să se lepede de tot ceea ce au ei mai sfânt, să-i jocorească pe părinți. Și mărturisitorii din termențele comuniste, care au fost fie Mircea Vulcănescu, fie Părintele Daniel Sandu Tudor, fie Părintele Ilarion Felea și alți mărturisitori creștini, preoți mulți și sunt peste o mie și ceva de preoți creștini ortodoxi. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, în ianuarie vom face la Facultatea de Teologie o seară dedicată preoților mărturisitori din termențele comuniste. Această credință creștină este cea care ne ține Acolo, cum spune Nicolae Steinhardt în Jurnalul Fericirii, o carte care s-a tradus, cred că, în aproape 100 de limbi ale Pământului. Când el s-a convertit și zice, când am ajuns în această situație limită, m-am gândit, cui să te rogi? Lui Buddha nu poți, că este în Nirvana, ala este în cerul lui transcendent și atunci am simțit că Hristos este mai aproape de mine, că este lângă mine, că pune umărul, că este pe șantierul vieții mele. Așa a simțit poporul român: că Iisus Hristos se răstignește împreună cu el. Așa a simțit voivodul Constantin Brâncoveanu, cel care a avut tăria aceasta de a primi moartea martirică, dincolo de suferința de a-și vedea pe fiii săi jertfiți, martirizați înaintea sa. Ce mare, ce, ma, poate, ce durere mai mare poate să fie închipuită că să-ți vezi pe proprii tăi fii. Tăiați înaintea ta în viața aceasta pământească. Și vine poetul Ioan Alexandru și spune Se ce carnea mea de pe pământ putrezească sufletul în mine de voi rușina credința ta, Brâncovene Sfinte Constantine. Avem acest ideal sfânt de la Sfântul Apostol Andrei prin pronie dumnezeiască. Avem aceste cetăți ale credinței pentru că așa rându-i Dumnezeu neamul acesta spațiul acesta care a fost numit odinioară grădina Maicii Domnului spațiul acesta să fie un spațiu al Sfințeniei, să devină cu adevărat la un moment dat grădina Maicii Domnului care este o curotitoare a noastră și pe care o numim diminutivizat măicuța Domnului ea mângâietoare cum avem și aici hrănitoare de prunc ea care este călăuzitoarea care este gramnic ascultătoare și care este dulce, sărătoare și în toate aceste ipostaze în care noi simțim intimitatea noastră cu Dumnezeu dincolo de durerile și suferințele noastre. De aceea, din credincioși, trebuie să învățăm pe copiii noștri. Trebuie să ne învățăm, să ne reînvățăm pe noi, cei care poate ne-am născut într-o perioadă a ateismului Că noi am avut și avem o identitate în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Că neam românesc, în ciuda tuturor, acestor batjocoriri. Și vedeți, există un defetism astăzi, la care, din păcate, consimțim și noi. Da, noi românii suntem, e, suntem. dar uite că suntem ca baba lui Vulcănescu. De ce? Pentru că avem puterea și forța rugăciunii. Pentru că avem răbdare. Pentru că încă ne adunăm la Sfânta Liturghie și încă îi exasperăm pe cei care sunt așa zis civilizați și stăm la rând pentru a ne închina la Sfintele Moaște ale Sfinților, fie că este vorba de Sfânta Cuvioasă Parascheva sau de Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov. Dimitrie cel nou crotitorul bucureștilor. Avem această putere și având această putere și ei știu foarte bine cel, cel care are credința în Dumnezeu cel care simte puterea lui Dumnezeu în sufletul său, acela nu poate fi înrobit de nimeni. Acela nu poate fi manevrat. Acela nu poate fi manipulat. De ce? Pentru că puterea lui Dumnezeu este mai mare decât Duhul lumii acesteia. Așadar, iubiți credincioși, în această zi a neamului românesc, când îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Andrei, să-i mulțumim Mântuitorului Isus Hristos pentru darul care ne-l a făcut prin Sfântul Apostol Andrei și anume ne-a dăruit nouă Evanghelia. Ne-a dăruit Evanghelia și vestea cea bună a fost aceasta. Că Dumnezeu ne este Tată, că Dumnezeu ne este Părinte, că avem alături pe Maica Domnului și pe Sfinți, că avem alături de noi, avem împreună cu noi pe Sfinți Îngeri, de la Îngerul Păzitor până la Hieruvimii și Serafimii cu care noi slujim Sfânta Liturghie în fiecare duminică. De aceea, în această zi Sfântă, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze neamul românesc să rămână cu această certitudine și cu această credință singura prin care destinul neamului românesc nu este un destin fatal. Dacă neamul românesc are un destin veșnic prin credința sa, prin aceste cetăți ale credinței care sunt sfintele locașuri, care sunt sfintele mănăstiri, la care străinii caută să cunoască subletul românesc, atunci îi mulțumim lui Dumnezeu și îl rugăm să ne binecuvinteze acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.